y grande, grande goisea, berrío. Agur Berobat. Igan degoizean berrion saioaren entzule guztioi paskualdiko bosgarren domeka honetan. Egun alaia argitsua eta zoriontsua izan daizuela bosgarren pasko domeka hau. Evangelizoa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera agonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzari gederrena horregaitik berriona. Hona hemen, bos garren pazko domeka honetako evangelioa. Juanenetik hartuta dago, eta honela dino amalaugarren atalean, bat eta amabi bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesusek esan ezaneutzen ikasleei. ez izan kezkarik, sinistu jainkoa gran eta sinistu neugan be. Nire aitaren bizileko asko dago. Olan izan espaliritz, esango neuskizuen. Orain zuen tzat lekua prestatze da noa. Joan eta lekua prestatu ostean, barriro etorri eta neurekineroan gozaituet, ninagoan lekuan zeuek begon zaitezen. Zuek badakizuen inoan lekurako bidea. Tomasek esan eutzen. Jauna ez dakikun orasua zen, eta zelan jakin bidea. Jezusek erantzun, neunaz bidea, egia eta bizia. Ezin da inora itagana joan, nire bidez izan Ni benetan ezagutuko baninduzue, nire haitxabe ezagutuko zeunkien. Gehiago orain dino, ezagutzen dozue dagoeneko, eta ikusi be, ikusi dozue. Orduan Felipek esan eutzen, Jauna, erakutxe iguzu aita eta nahikoa dugu. Jesusek erantzun. Hain beste den porazu okaz, eta ez nozu ezagutzen, Felipe. Ni ikusten dauanak, aitabe ikusten dau. Zelan dien ozu, erakutxe iguzu aita. Ez ete dozu sinisten ni aitaganen nagoana eta aitan nigan. Nik dinotsu edana ez dinotsu neuren neutara. Nigan bizi dana ita da bere egintzak burutzen diharduana. Sinistu idazuen, ni aitagan nago eta ita nigan. Besterik ezpadabe, sinistu egintzak aitik. Bene-bene tan dinotsu et. Nigan sinisten dauanak. Neuk egiten dodasan egintzak burutuko ditu berak be, eta orainino handiagoak. ni axaga noa eta. Neuunz bidea, egia eta bizia entzun dugu beste gauza askoren artean. Juan Evangelariak aurreko domekako evangelio zatian, Jesus hartzain on edo bikain, edo bakar lehez aurkestu euskun. Gaurkoan, beste, baiestapen handi edo nagusi bat egingo deusku Jesus Iburuz. Haren hauan, bera bidea, egia eta bizia dala jarriko dago. Ez jakun egin ulertzea Jesus hartzain honazala. Gatsago egingo jaku beste bai ulertzea, aurrekoan neunaz ardien atea ulertzea gatsago egin jakun Berbok azken afariaren amaieran esan dakoak lez emoten deuskuz, eta inguru mario horretan ulertu behar doguz. Uste biren barri emoten deuskula esan geike. Jesusen tristura alde batetik, Bereek ere ez da ulertu. Ez da bela ulertzen, somatzen dabalako. Eta bestetik, ikasleen harridura eta egin dales geratzea. Maisuak zera zaldu deutzen ulertzen ez da belaako. Guri hori eta gehiago zazuten jaku. Eta horre segeitik. Jesusekin egoten den poragiri chi emondugulako edo moten ez gaitue horretan ezi ez dugu ikasi ez diñosku ezer otoitzean jarduteak isiltasunean gure barrura begira jarri eta bizitza zer egin gura izango geuken bilatzea eta horretarako se hartzea Jesus Maisulez Olan balitz, norbere bizitza eratzeko behar dan maizutzat Jesus aukeratuko bagendu, Zeo zer esangole lehuzkigu haren baistapenak, neunaz bidea, egia eta bizia. Ulertuko geuke, Jesusekin garatu dauan bizikerea, jainkoaren, beretzat aita danaren, naia bilatzea eta egitea zala. Ezan, izen handi baten, edo aberastasunen, edo galkorra dan ez eren bila ibili. Jainkoaren nahiaren bila baino, hori txikiengan, bazterreratuengan pekatariengan, zapalduengan, aurkitzen eban. Jainkoak honek emaite ditula, emonde usku, aditzera, bizikera horren helburua aitea da. Jainkoa bera, eta bideo horretan barrena aitarekin bat eginda ikusten dau bere burua hori egiteko geu ere gauza garaladinosku Zein gatz egiten jaken ikas hori ulertzea haren asmoak beste batzuk ziran gureak Eta Jesus entzat egia, ez da izango esana, izanagaz bat etortea. Bere izakerea, bere sakontasun osuan agertzea baino, bere barruko izaerea azaleratzea. Egia ez da kanpotiko gauzabat. Nor bere goitik berakotasuna baino? Horixe zan Jesus, goitik berako gizuna oso-osokoa egiaz eta beneta alantxe zanen jainkoagaz bat eginda, eta esan eikean aita eta biok bat gara, baina guretzat baiestapena hau ere ulertezina gure bizik erea sakabanatu adalako, eta ezkutuka eta ilunpe bila dihardugulako. Jesusentzat hori xeda merezida uan bizia oso-osokoa, aitaren gogokoa, arekin bat eginda izatea. Gehienok behar bada, bizitzari aurre egiten egintzen gara, eta horretarako behar dugu tresnak, lagunak eta inguruak bilatzen. Badago bere buruaren bila da bilanik ere, bizitzari bere zentzu aurkitu guran eta oreka bila, Denpora luzeak emoten dauzanik, espiritualitate laiko baten. Jesus bizia hori baino gehiago da. Norbere burua gaz, oreka baten eta bakean bizi izatea baino gehiago da. Aita jainkoa gaz bat izatea. Horrek bere ibilbidea eskatzen dau, bere denporea. Eta Jesusek horre emon emondau bere bizitzaldia. Horresek eroan eban pobre eta abastarrera tuen euretan aurkituz eta ezagutzea emonez aita jainkoa. Eta gitxiago go, lertu Jesusek hau geuretzat gura daur. Alango amaieria dau gaurko evangelizuak, nik egiten ditudan egintzak baino, handiagoak egingo dozu ez. Zelango sinizmena behar da, hau norberetual izateko. Maidogu bidean jarri egiaz bizi izateko benetako bizitza. Gogoko izan dozuelakoa, nurren godo mekarako gombitea egiten dutzuet. Izan da izuela, txeginez gainezkako domekea, jainko jainkoa lagun. Jainkoa, Gandhi Goisean, Berrío